Видавництво Всесвітньої організації ЮНЕСКО в послідньому номері, який присвячений приросту населення землі, зазначено, що приріст населення в наш час складає 2% в рік. Чи іншим словом, за 100 років збільшується в три рази. Коли я це вичитав, і при одночасно у одному і другому виданні, Перед моїм уявним зором виплюли цифри – 1 мільйон 800 тисяч років і 3 мільярди 600 мільйонів жителів Землі. Тепер на нашій земній поверхні стільки є жителів. Далі думалося, якщо в кожні 100 років населення Землі збільшується втроє – то ця в арифматичній прогресії повинна скласти надзвичайно більше. Наскільки? І я взявся за розрахунки. За 100 років з однієї людини стало 3. За 1000 років – 59 49 людей. За 2000 років – 3 мільярди 486 мільйонів 784 291 чоловік. За три тисячі років. Хм. І прочитати не годен. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14. 15 цифр. 15 цифрове число. А якщо я буду далі рахувати, що буде? Але того не потрібно робити далі. Тому що, якщо рахувати до 6 тисяч років, то мені не вистачить і цілого рядочка записати цифри того результату. Та я своєю грамотою не зумію того і прочитати. Але воно зайве. Тому що за 3 тисячі років приріст населення землі з однієї тільки людини склав 15-тисільне число. А на землі поверхні тепер проживає 10-чисільне число. Три мільярди шістсот мільйонів людей. То вже з цього вистачає, щоб відняти певне число погиблих у всіх епідеміях землі, війнах, стихійних лихах, потопі і, можливо, меншу народжуваність, більшу смертність, якщо таке було. І ще залишається надто багато на всяке непередбачені явища. Але зауважте й те, що це тільки з одного Адама. А Богом була створена ще й Ева, Почалося з двох людей. Значить, цю цифру потрібно ще помножити на два. І знову не забудьте, що це тільки за три тисячі років. Значить, по Біблії виходить. За шість тисяч років навіть забагато. А по наукому аж ніяк. Подумайте і відніміть. 1 мільйон вісімсот тисяч років. Відніміть з цього числа 6 тисяч років, з яких ми вже маємо те, що маємо на Землі, а залишається ще 1 мільйон 794 тисячі років. І якщо за 6 тисяч років населення Землі виросло до тієї кількості, яка проживає тепер на Землі, то за 1 мільйон 794 тисячі років скільки би було. Вони мали б збільшити населення світу ще в сотні мільярдів раз. Де ті люди? Така кількість населення не вмістила бся б на поверхні. Хоча б вони стояли один біля одного так тісно, як сирики в коробці. А як ходити? Де працювати? З чого жити? Та земля зійшла б своєї орбіти, від ягорю сількох людей. І сонце своїм тяжінням давно би прокутнуло землю. Нас з вами би не було. Чи, може, дані з наукового журналу ЮНЕСКО про приріст населення землі помилкові? Це не дані якогось районного сумнівного ведення, а всесвітньої колегії учених. Цей журнал виходить на 11 основних мовах світу. В кожному його номері висвітлюється якась одна тема. І що вже в ньому опубліковане? та є безперечним авторитетом всіх вчених світу. І цей такий порядочний видавничий орган зробив свій вивід з наукових аналізів доступного історичного минулого Землі, а не з теорії недоступних, космо фантастичних уяв і мрій космологів, які міняються майже з кожним новим відкриттям науки. Так що цифри які я взяв в основу моїх розрахунків, абсолютно вірні. Можете мені чимось заперечити? Вони всі мовчали при несподіванкою. Помінялися обличчя і губи в них посеріли. Я добре те бачив. І тепер через 45 років мені проведжується їхні розгублені фізіономії. Оголтовся перший мій чесний атеїст попов і витиснув себе. Никодим Мангольович, ви ошарашили нас. Це, це, це потрібно розібратися. Можливо, щось тут не так. Може, розрахунки ваші невірні? Я спокійно казав, ви праві. У науковців дійсно щось не так, щось невірно. А ви все вірите їм, бо то чорним по-білому надруковано. А щодо моїх розрахунків, перевіряйте. Перевіряйте вздовж її попереки наухрест, і як хочете. Перш ніж я вас ошарашив цими цифрами, як ви кажете, то це вже перевірено іншими. І то не віруючими, а і атеїстами. Ви і не здогадаєтеся, як вони мені послужили, вираховуючи це? Вони і не знали, що вираховують. Як я цього добився? Розкажу. Воно трохи цікаво. Приблизно на такій же дискусії, як оце я маю з вами, ті атеїсти завзято мене атакували, що людина була вже на землі 1 мільйон 80 тисяч років тому. А я взяв і остудив їх гарячко. Трохи притворився перед ними, що ніби мені потрібно обдумати їхні запитання, і сказав до них: дайте мені трохи часу на обдумання, а за той час я вас щось попрошу. Зробіть мені одну послугу, ось такий розрахунок. А серед них був педагог, математик. І я кажу, скільки потрібно років, щоб з одного карбованця, вложеного в банк, в якому 2% прибуткових в рік наросло прибутку 3 мільярди 600 мільйонів карбованців. Різна реакція була у них на таке прохання. Одні допитувалися, для чого це вам? Другі казали, що з вами? Ви, мабуть, більше як на тисячі років праніше помрете і таке і інше. Та все ж приблизно рухали олівцями по паперях. З часом я зрозумів, що в них вийшов якийсь результат, і попросив назвати цифру. Математик дав мені відповідь десь приблизно 1340-1350 років. І інші махали головами ще так. Але навіщо це вам запитували? А я коли побачив, що їх розрахунки сходилися з моїми, відкрив їм мій секрет і сказав: я хотів, щоб ви перший раз зробили розрахунки і не мали претензій до мене і сумнівів у тому, що я зараз вам доведу. І тоді кажу, що 3 мільярди 600 мільйонів – це не карбованці, а люди – сучасне населення землі. А 2% – це приріст не грошей в банку, а річний приріст населення землі. А тепер порівняйте ваш тільки що зроблений розрахунковий результат з приростом населення світу за один мільйон вісімсот тисяч років, відколи ви кажете, що люди вже були на землі. Це моя відповідь на задане вами питання. Вони ухопилися за оюці, щоб щось рахувати, але тут же їхні брови полізли вверх. Огоуталися, що нема куди, їм дійшло щодо чого. І я бачив тоді на них саму таку розгубленість і замішання, яке бачу тепер на ваших обличчях. Марчук обізвався один з них. Скажіть нам правду, ви дійсно самі до цього додумалися, чи десь вичитали? Я сказав, я ж вам говорив, що відкрив Америку. Як було не додуматися, маючи на руках такі протиріччя науки? Вони мовчанні блемали очима, дивлячись на мене. Зрешті папа каже. ну, на сьогодні досить, помилуйте. Дайте дихнути. куди Манович, задачка не з простих. Будемо думати і другий раз продовжимо. Я дозволю їм дихнути. Дав час. Думали вони, а над іншим думав я, щоб вдарити влучно там, де треба. І так наші дискусії продовжувалися. Не злічити, скільки разів таке було під час роботи. Виключуть у відповідні кабінети і годину дві, а то й три протримають. А Бог, як обіцяв у своєму слові, що буде дано від Духа Святого потрібне Слово, так все і доповнювалося. То було не моє, я й по сьогодні собі того не приписав, тільки з погадою, і дух торжествує, які славні були перемоги, слава нашому Богові! «Де Бог, там смерть без села». Мені тоді було 28 років. віруючих працювати на комбінаті залишили тільки мене одного. Я вже працював не в бухгалтерії. Сам попросився на підприємство, щоб не заважати начальникам, які могли мати через мене неприємності, що сектант у них на такій посаді. Головний інженер комбінату сам запропонував мені добру роботу. Відкривався новий цех по виготовленню фанери, стінних пород деревини для обліцування меблів. Отримали чехословацькі станки, двохповерхові, порядні агрегати, і на одному з них став працювати я. Мав помічника і ще дві дівчини. Наш четверо обслуговували його. Я успішно працював, перевиконував завжди план, але премії – це грошова нагорода, які видавалися за перевиконання плану. Мої підлеглі отримували, а я – ні, тому що я був віруючим. Через два роки моєї праці на ньому зі мною стався нещасний випадок на роботі. Сталося це так. Я залишив свого помічника біля станка, а сам пішов до тих працівників, які привозили нам варені колоди деревини для виготовлення з них фанерів. Була зима. На дворі був мороз. Коли я увійшов у те приміщення, де в басейні варилися колоди, там від кип'ячої води підіймалася густа пара, яка змішувалася з холодним воздухом. Ходивши через широко відчинені двері і ставала ще густішою. Басейн був покритий брусами, по яких ходили працюючі там робітники, як по підлозі. Коли я увійшов у те приміщення, то не було видно нічого від пари, як у закритій каструлі. Навіть моїх ніг я не бачив. Але я знав, куди можна йти, а де відкритий басейн? Відкритий отвір був на всю довжину басейну шириною один метр. Через нього опускали в басейн сері колоди і тельфером підіймали на підлогу варені. Я взяв правильну орієнтацію і пішов до потрібних мені робітників. Але переді мною куди я йшов? В недозволеному місці чомусь була розібрана підлога, був отвір у ній над кип'ячим басейном, що по техніці безпеки ніяк не дозволялося. Це було велике порушення техніки безпеки. Дехто думав після того, що відбулося, і до мене теж підкрадалася така думка, що то було спеціально підстроєно кимось з безбожників. Щоб такого сектанта не стало на світі, чи хоча б сталася трагедія каліцтва, і можна було б тим розрушати віру в людських серцях, що якби був Бог, то цього не допустив би на свого послідовника. Але фактів підтвердження того я не маю і не твердю, що це було так, Но в порі, то було в моді підстроювати автоаварії, приміняти інші засоби, щоб непотрібних людей ліквідувати. Я нічого не знаючи про такий отвір і не міг його побачити, наступив на ніщо і впав у басейн.